Napkelet rejtett kincsestára, kulturális tudományos kalantúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. Köszönöm neked, Géza vagyok. Ma mindenféle csodálatos halakkal foglalkozunk. Ezek a halak rendkívüliek, mert néha a kozmikus léptékű változások előidézői voltak. A mai műsorban közleműködik Szavói Marat, Sziráki Bargara és Boldog Nagy Dániel. Mindenkit foglalkoztat az a kérdés, hogyan keletkezett a világ. Néha ezt a kérdést így tették fel, miből keletkezett mindaz, amit magunk körül látunk, Miből keletkezett az élet? A sumerek azt gondolták, mindent a vízből hozott elő egy hatalmas isteni lényt, akit Haninak, görögösen, Oannesnek neveztek. Hani Oannes egyszer csak kiemelkedett a tengerből. Emberfeje volt és halteste. Először végtelenül nagy volt, de aztán egy kisebb formát választott magának, hogy az emberek ne rémüljenek meg tőle. Mindennel megajándékozta az embereket, ami a civilizált élethez szükséges. Megtanította őket, hogyan kell használni az eszközöket, megtanította a bölcsességet. Ezután visszament a tengerbe, és azóta nem látta senki. Hani valóban eltűnt, de megjelent Enki, Akkad nevén Ea a vizek istene. Úgy gondolták, Ea olyan, mint egy óriási nagy hal, csak éppen emberi lábai vannak. Eriduban élt, nagy varázsló volt, és az emberek barátja. Nem egyszer megmentette az embereket, amikor nagy katasztrófa fenyegette őket. Szabad idejében varázslással foglalkozott, és erre is megtanította az embereket. Néhány évezred után a hálátlan emberek eáról is megfeledkeztek, és mert csak homályosan emlékeztek arra, hogy él a tengerben egy óriási hal, olyan nagy, hogy talán az egész világot a hátán hordja. Valamikor régen, mindenfél éve megajándékozta az embereket, de most már nem válaszol a hívásra. Talán megharagudott? Talán nem elégedett az áldozatokkal, és valami mást szeretne? Az asszírok azt gondolták, a halisten nevet Daken vagy Dagon halfarka van, és csak az emberáldozatokat fogadja el. Az egykori Ugarit és Kánán népe is tiszteltek egy Dagon nevű halfarkú istenséget, de ők már semmit sem tudtak a hal kozmikus szerepéről. Csak annyit tudtak, hogy a halak nagyon termékenyek, és biztosan segítenek abban, hogy ugyanilyen termékenyek legyenek a telnek, a juhok és a kecskék is. Az óriási hal bejutott az Ószövetségbe is, ahol Leviatánnak hívják. Jobb könyve ezt írja róla. kihúzhatod -e a Leviatánt horoggal, leszoríthatod -e a nyelvét kötéllel. húzhatsz egúst az orrába, az állát szigonnyal átfurhatod e Telerakhatod-e nyársakkal a bőrét, Avagy szigonnyal a fejét? Vesd rá a kezedet, De megemlékezzél, hogy a harcot nem ismételed. Kinyitotta fel orcájának ajtajait. Fogainak sorai körül rémület lakik. Büszkesége a csatornás pajzsok, Összetartva, mint egy szorító pecséttel. Tüsszentése fény csugároz ki, és szemei, mint a hajnal szempillái. Órjukaiból gőzlövel elő, mint a forró fazékból és üstből. Felkavarja a mély vizet, mint a fazekat. A tengert olyanná teszi, mint a festékesedényt. Maga után világos ösvényt hagy, azt hinné valaki, a tenger megőszült. Valaki azt mondhatja, micsoda hal az, amelynek fogai és csatornás pajzsai vannak, gőzlövel elő, órjukaiból. Ha a leviatán nem egy mesebeli állat, akkor nem lehet más, mint delfin, vagy még inkább cet, amelyik olyan nagy erővel bocsátja ki a tüdejében párával telítődött, elhasznált levegőt, hogy a gőz a hideg levegőn kicsapódik. A cet viszont nem hal. Valóban nem, de még ma is azt mondjuk, hogy Jónást elnyelte a cet hal. A nagy vízi képe összemosódott Hani-Oannes-Ea és Dágon alakjaival. És megszületett Leviatán. Egy kabbalista történet azt mondja a messiásról, hogy el fog jönni a világ végén, megöli a Leviatán kígyót, és a húsát szétosztja az emberek között. Milyen ez a Leviatán kígyó? Hát körülbelül olyan, mint a Lokneszi szörny. Kis kígyó feje magasan a víz fölé emelkedik. Hosszú teste úgy mozog a vízben, mint a vízi kígyó. A bálnára, halra és kígyóra emlékeztető víziállat szépen eltűnt az új szövetségből. Az első keresztények azonban Jézust ábrázolták halnak. Tele is rajzolták a római katakombák falait halakkal. A sorozatos üldözések arra kényszerítették őket, hogy szimbólumokat használjanak. Jézus neve és címe görögül Jézus Krisztus Teó újös szótér Jézus Krisztus Isten fia megváltó. Ha a kezdőbetűket összeolvassuk, az ichtus szót kapjuk, ez pedig halat jelent. A régi keresztények úgy látták, ez a szimbólum mindazt összefoglalja, ami a legfontosabb a hitükben. Egyébként Jézus első tanítványai halászok voltak, később az emberek halászai. Jézus pedig kétszer is csodálatos módon megszaporította a halakat és a kenyereket, hogy az emberek jól lakjanak. tomban óriási halbőség volt. A Nílusban, a mocsarakban, a folyó holtágaiban hemzsegtek a halak. Azt mondják, ennek az emléke maradt meg a genezisben, mert amikor Isten a vízezőn az után azt parancsolja az emberiségnek, hogy most már sokasodjon és szaporodjon, a vőjig dusszót használja, ez pedig körülbelül annyit jelent, olyan sokan legyetek, mint a halak. De hiába volt olyan sok hal a Nílus országában, nem sokra becsülték. Egyetlen halformájú istenük volt, Rem. Akiről úgy tudták, a könnyei lehullottak a földre, így keletkeztek a halak. Sokan tisztátalannak tartották a halat, és nem is ették meg. Pian Hifára ugyan libyai származású volt, és talán egyiptomi bakat lenni az egyiptomiaknál, de ő még a követeket sem fogadta, ha megtudta róluk, hogy halat esznek. Mózes étkezési törvényei az egyiptomi szokásokat másolják, a halat azonban megengedik. Sőt, az összes vízi állatok közül csak a halat. Mózes ezt mondja, aminek nincs úszószárnya és pikkely a vizekben, mind útállatos az néktek. A régi Iránban nem sokat foglalkoztak a halakkal. A megszámlálhatatlanul sok isteni lény közül egynek sincs hal formája. Csak egy Kara nevű halat ismernek, aki a vorukasatóban úszkál és a fehér haomát védelmezi. A fehér haoma nem más, mint zarathúztra a férfi magja, amely ebben a tóban várja az idők beteljesülését. Ebből fog megszületni az iráni megváltó vagy szeosjánt. Addig pedig állandó védelemre szorul ez a mag, mert az akrimán néven megszemélyesített gonoszság valamilyen vízi állat formájában el akarja pusztítani. A görögöknek sem voltak saját halistenségeik, így a halakról elnevezett csillagképet sumer, illetve mezopotámiai legendákból magyarázták. Azt mondják, valaha az Eufráteszben találtak egy hatalmas tojást. Ezt kigörgették a partra, ahol egy galamb kiköltötte. Egy nagy istennő született a tojásból, és az ő kívánságáról lettek a halak csillagképpé. Egy cip. Tésziász nevű történetíró és orvos Egyiptomban kereste a csillagkép eredetét. Azt írja, egyszer a déli hal nevű csillagkép észrevette, hogy egy istennő beleesett a tóba, és utasított két halat, hogy azonnal mentsék ki. Jutalmul ez a két hal is felkerült az égre. A legenda egy változatában ez az istennő ízisz, a halak pedig az ő fiai. a régi szentírásai is tudják, hogy az anyagi világ keletkezése nagyon szoros kapcsolatban van a kozmikus óceánnal, amit garbodakának neveznek. Garbha jelentése mag vagy magzat, és az óceán őrzi az anyagi világ csíráit, amelyek a megfelelő időben ismét megnyilvánulnak. A legfelsőbb urnára a formájában ezen a kozmikus óceánon fekszik, és amikor alszik, a lények Visszavonulnak ebbe az óceánba, vagy a saját testébe, és amikor felébred, ezek a lények mind visszatérnek a téridős világban. A félistenek a tej óceánból szerezték kincseiket, köztük a halhatatlanság italát is. A halakkasja Parisi és Daksa egyik leánya, Timi gyermekei. Ott vannak a tengerben, de nem sokat foglalkoznak velük. Varuna félisten néha egy halon utazik, Gangá istennőt halon állva ábrázolják. Egyébként a hal csak a szerencsejelek egyike. A hal csak azért került a szerencsejelek közé, mert egykor egy hal figyelmeztette Satyavrata a közeledő vízözönre. Sőt, nem csak figyelmeztette, hanem meg is mentette őt a családjával és az állataival együtt. A vízözön történetét számos indiai szentírás elmondja, például a Satapata Brámana, a Mahabharata, a Macja, a Bhágavata és egyéb puránák. Egyes elbeszélések között van némi különbség. A Macia, vagyis a Halpurána 15.000 vers párból áll, 291 fejezetben. Azért nevezik így, mert Vishnu a Halinkarnáció formájában mondta el. Annak idején Szatyavrat a Manu volt a király. Bolyvászvátának is nevezték, mert Pivaszvának a Napistennek a fia volt. Amikor Manu megöregedett, elhatározta, hogy visszavonul az erdőbe. Átadta a királyságot a fiának, Iksvákúnak. Ezután elment a malaja hegység lábához, és a jogát gyakorolta. Ezer, meg ezer év telt el így, egyszer csak megjelent Bramá, és így szólt. Erégedett vagyok az imáiddal. Kívánj valamit. Manu így felelt. Nekem csak egy kívánságom van. Nem sokára eljön a világ pusztulás ideje, és minden megsemmisül. Kérlek, add meg, hogy megmentsem a világot. Bramán szívesen beleegyezett. Néhány nap múlva Visnú éppen mondásokat végzett egy tóban, a remete anya közelében. Bemerítette a kezeit a vízbe, hogy vizet ajánljon fel az ősatyáknak. Amikor kiemelte a kezeit, egy kis hal volt a tenyerében. Nem akarta megölni a kis halat, hanem gondosan beletette a vízesedényébe. De a halacska növekezni kezdett, és egy nap alatt 16 únyi hosszú lett, és megszólalt. Ments meg engem, király, ez a vizesedény, túl kicsi nekem. Manu átette egy dézsába, de a hal tovább nőtt, s egy nap alatt három tenyérnyi lett, és megint szólt. Ments meg engem, király, ez a désa túl kicsi nekem. Manu betette a halat egy kútba, de a kút is hamarosan túl kicsi lett, elvitte egy tóba, majd a Szent Ganges folyóba, de azok is kicsinek bizonyultak, végül elvitte az óceánba. Itt a hal akkorára nőtt, hogy kitöltötte az egész óceánt. Manu töprengeni kezdett. Ki vagy te? Még sose láttam ilyet. Sose hallottam ilyen csodáról. Talán démon vagy és illúziókkal tévesztesz meg engem? Nem, nem hiszem, hogy démon lennél. Biztosan maga Visnu vagy. Kérlek, mondd meg nekem az igazságot. Elég is ki kíváncsiságomat. Ekkor Visnu feltárta, hogy valóban ő vette fel a hal formáját. Elmondta Manunak, hogy a földet hamarosan el fogja árasztani a víz. A félistenek már el is készítettek egy hajót. Amikor a víz elárasztja a földet, Manu vigye be az összes élőlényt a hajóba, és mentse meg őket. Vishnu ismét el fog jönni, mint hal. Manu pedig kötözze a hajót a hal szarvához. Így menekülnek meg az élőlények. És amikor az árvíz visszavonul, Manu megint benépesítheti a földet, és uralkodhat. Visnu eltűnt. Ezután száz évig nagy szároság volt. A szároság miatt éhínség lett, és az emberek éhen haltak. A nap nagyon hevesen sütött, elégette az egész világot. Amikor már minden hamuvá égett, sötét felhők gyülekeztek az égen. Ezek a felhők a világpusztulás idején jelennek meg, hét csoportjuk van. Szomvarta, Bímánanda, Dróna, Csanda, Valáhaka, Vigyuta, Pataka és Kona. Megerett az eső, és a víz hamarosan elnyelte az egész földet. Visny utasítása szerint Manu már bevitte az állatokat és a növényeket a hajóba, és amikor megjelent a hal, hozzá kötözte a hajót a hal szarvához. Mivel kötözte hozzá? Egy óriási kígyóval. A hal ide-oda vontatta a hajót a vizen, és közben Manu számos kérdést tett fel neki. A visnu által adott válaszok alkotják a macja purán a szövegét. Vagavatapurána ezt írja. Amikor Csáksusa Manu idejé után bekövetkezett egy teljes özönvíz, és az egész föld mélyen a víz alá került, az úr egy hal alakját öltötte magára, és egy hajón fenntartva megmentette vajvásztat a Manut. Egy másik helyen ugyanez jövendőlés formájában hangzik el. Szatyavrata! a korszak végén megjelenő vajvászvált a Manu, Látni fogja, hogy az Úr hal inkarnációja menedéket nyújt az élőlények összes fajtájának, a földi bolygón élőknek is. A Bhagavata Purána sok-sok virágkorról beszél. Ezért egyáltalán nem meglepő, hogy az egyik szereplője jövendülés formájában mondja el azt, amit a másik réges-régen történt eseménynek ismer. Indiában ezt mindenki megértette, és egészen más problémájuk volt a hal inkarnációval kapcsolatban. Ezt a problémát Pariksit király fogalmazza meg, amikor megkérdezi. Mi volt az isteni szándéka azzal, hogy egy hal visszataszító formájában jelent meg, éppen úgy, ahogyan egy közönséges élőlény kerül különféle testekbe, a karma törvényei alapján? A hal teste kétségtelenül bűnös tettek eredménye, és rettentő fájdalmakban van része. Mi volt a célja hát ennek az inkarnációnak? Ebből látjuk, hogy a régi Indiában nem sokra becsülték a halakat. Nem igen értették, hogy a legfelsőbb úr miért választotta magának ezt a formát, hiszen még a legnagyobb bölcsek és jogik is elvesztik összes vallásos érdemeiket, amikor a halakon meditálnak. Sok a goszvámi azonban megmagyarázza Pariksit királynak, hogy az urat semmi más nem készíti arra, hogy bármilyen formában megjelenjen, csak a tehenek, a brámanák, a féliscenek, a bakták, a védikus irodalom és a vallásos elvek védelme. Nem törődik azzal, hogy az embereknek mi a véleménye arról a formáról, ami szerinte a legalkalmasabb arra, hogy a célját elérje. Akár emberként, akár alacsonyabb rendű állatként jelenik meg, mindenképpen ő uralkodik az anyagi természeten. A közeledő vízözönben nem csak a manut és a földélet élet csíráit kellett megmentenie. sukadél ami elmondja a vízözön előzményeit is. A múlt korszak végén Bramá napjának alkonyán, amiatt, hogy Bramá éjszaka alszik, bekövetkezett a pusztulás, és az óceán víze elárasztotta a három világot. Amikor Bramá elálmosodott és lefeküdt, a védák kiáradtak a szájából, és egy hatalmas démon, Hajagriva ellopta az egész védikus tudományt. Az Istenség legfőbb személyisége, Hari, aki megértette, mit tett a démon, minden fensége teljében egy hal formáját öltötte magára. Megölte a démont, és megmentette a védákat. Amikor Bramá felébredt álmából, az Úr visszaadta neki a védikus írásokat. A maha azt is megtudjuk, hogyan kötött ki Manu hajója. Sok-sok éve eltelt, és a hal fáradhatatlanul bontatta a hajót az egyre viharosabb óceánon. Végre megpillantottak egy hegycsúcsot, amely a nagy áradásban menedékül kínálkozott. Egyszer aztán a hal így szólt. Ez a Himalája egyik csúcsa. Köst ki a bárkádat ehhez a csúcshoz. Majd azt váltam, Manu meg is tette, Azóta ezt a hegycsúcsot na a budhana néven ismerik. Ekkora hal így szólt Manuhoz és a hét bölcshöz, akik szintén ott voltak a hajóban. Tudjátok meg, hogy én vagyok a teremtmények és az egész világ ura. Senki sem nagyobb nálam. Ebben a hal formában mentettelek ki benneteket a félelmetes vízözömből. Manu, neked az lesz a dolgot, hogy újra megteremtsd az élő lényeket, a félisteneket, a démonokat, az embereket, állatokat és növényeket, minden mozgó és mozdulatlan élőlényt. Bajbaszváltam, manu tudta, hogy mivel tartozik a megmentőjének. Tetszett is neki a feladat, de akár napisten fia, akár nem, úgy érezte, hogy az ő ereje nagyon kevés eh ehhez. Csüggeten szólt. Nem is tudom, hogyan kezdjek hozzá. A hal kedvesen válaszolt. Gyakorolt tovább a jogát. Semmi sem lehetetlen annak, aki a jogában eléri a sikert. Nem sokára megszerzed az erőt, és nem ismersz akadályokat. Az én áldásommal újból benépesíted a Földet. Eszavakkal a hal eltűnt. Manu pedig hamarosan elvégezte a rábízott feladatot. Megteremtette az élőlényeket. Így mondta el ezt a régi történetet Márkandér Risi, aki biztosan jól tudja, mert ő már Számos előző vízözönt is túlélt. A macját, vagyis a hal inkarnációt, vagy teljesen halnak ábrázolják, vagy halban végződő királynak. Körülötte állnak Szattyavrata Manu és a hét nagy bölcs, akik szintén megmenekültek a vízözömből. Hajagríva, emberformájú, de lófejű démon, a kezében tartja a védákat. Néha három kis halat ábrázolnak, akik egy nagyon régi népmese szereplői. A történet bekerült a buddhista irodalomba is, Mit a Csinti a címem. Egyszer, amikor bramadatta uralkodott Benárezben, megjelent a folyóban három hal, akik egy elhagyadott vad Északi országból érkeztek. Óvatos, óvatlan és nagyon óvatos, azelőtt soha nem láttak embereket. Nagyon óvatos azt mondta. Úgy látom ez nagyon veszélyes hely. Itt a halászok hálókkal, kosorakkal és mindenféle egyéb módon megfogják a halakat. Menjünk vissza az északi országba, ahol biztonságban élhetünk. A másik két hal azonban úgy találta, hogy itt sokkal több az ennivaló. Meghíztak, ellustultak és semmi kedvük nem volt az utazáshoz. Három hónapig békében éltek, de akkor ez a két hal fennakadt egy hálóban. Nagyon óvatos éppen mögöttük úszott, és idejében éppen észrevette a hálót. Meg kell mentenem ezeket a lusta bolondokat, gondolta. Gyorsan odaúszott a hálóhoz, és hol az egyik oldalán, hol a másikon csapkodott, hogy minél jobban magára vonja a halászok figyelmét. Azok azt hitték, hogy lyukas volt a háló, és a halak mind kiszabadultak. Megfogták a háló egy sarkát, és kihúzták. Így a halak tényleg kikerültek a szabad vízre. Belátták, hogy nagyon óvatosnak köszönhetik az életüket, és rögtön visszaúztak az északi országba. Így végződik hát mai utolsó történetünk a híres misztikus halakról. Zene. rejtett kincses című műsorunkban ma a halakról volt szó, Szilágyi Márta állította össze ezt a kitűnő anyagot. Búcsúzinöktől nöktől Bányai Géza, Szabó Imola, Sziráki Barbara, Boldog Nagy Dániel.